«Але через це світло ти не спиш, а діти мусять гарно спати, адже у вісні вони ростуть», – пояснила я. «Нехай собі ростуть», – сказала Ніка. «Якщо я завішу місяць з фіранкою, він образиться і більше не прийде». «Ну так, як я могла забути? Ми ж то вирішуємо з місяцем». Я сумно усміхнулася. Ніко, знову пошепки покликала я. А ти обіцяла розповісти мені про свого друга? Можеш зробити це зараз? Я боялася, що дівчинка не захоче нічого говорити, але вона повернулась до мене. Її підведене над подушкою обличчя засвітилося, мов намальоване. Можу. Довірливо сказала вона Але для цього треба спочатку щось показати Я зачаїлася, аби знову не налякати її Своїми дорослими підозрами Що ти хочеш показати? Зараз, почекай Вона тихо зісковзнула з розкладачки На ушпиньках пройшлася в куток кімнати Де стояла етажерка з книгами пройшлася пальчиками по книжках, навмення намацуючи потрібну. Я напружено стежила за її рухами, що вона там шукає. Дівчинка взяла з нерівного ряду одну з книжок, погортала її і витягла зсередини невелику прямокутну картонку. Швидкими кроками босих ніг подріботіла до мого ліжка, умостилася поруч, турнула з подушки димку, котра, до речі, пречудово влаштувалася там на ночівлю, і сунула мені до рук клаптик прямокутного картону. Я наблизила його до місячного світла. Це було те, що з півсторіччя тому Називали дагеротипом. На цупкому картоні було зображення якогось сімейства. Отже, це знімок. Він був укритий зеленкуватою патиною часу, але відчувалося, що картка зроблена сумлінно навіки. Картон не гнувся і не ламався. У кутку виведено вензель, майстерня і сіренка. Світлина була досить чітка, подекуди старанно підмальована і відретушована. Зворушливе сімейне фото початку сторіччя. Батько, мати і дівчинка, років десяти. Батько, як годиться, сидить у кріслі, Позаду стоїть мати, поклавши руку йому на плече. Дівчинка трохи виступає вперед. Усі убрані так, мов зібралися до церкви. Певно, так воно і було. Зайшли знятися після якогось свята. На батькові довгий піджак без коміра, з-під якого видніє цивізерунок вишиванки. Штани заправлені у високі і начищені до близьку чоботи. Голова поголена – над вустами густі, підкручені вуса. На жінці ошатна сорочка, кілька низок намиста. На голові хустка, накручена вигадливим тюрбаном. Широкий пасок у кілька шарів щільно охоплює тонкий стан. З-під груботканої картатої плахти виглядає край мережевної сорочки. Дівчинка одягнута так само, тільки на менше, а трохи розпатлені коси вільно спадають аж до талії. Її рука лежить на коліні батька. Обличчя всієї трійці напружені, урочисті і якісь не Таких зараз днем з вогнем не знайдеш. Я погладила світлину долоною. Вона була гладка, без жодної подряпини. От уміли робити. Давно вже немає на світі цих людей, а світлина лишилася майже такою, якою й була.